Ізяслав синами і великим обозом. Утікав Севолод з молодою своєю княгиною. Ізяслав ударився на захід, шукав притулку аж у польського князя Болеслава, а Всеволод опинився у Курську, у вотчині свого брата Святослава, бо в Переяславі не почувався безпечним ні від полоців, ні від киян, які посадовили на стіл полоцького князя Всеслава, випущеного ними з порубу, де тримав його Ізяслав ось уже тривалий час. Сина свого, Володимира Мономаха, послав Севолоди з дружиною в Ростов, а сам то знову брався до Києва зустрічати старшого свого брата Ізяслава, який повернувся після вигнання і кривало скарав киян. То бігав до брата Святослава, з яким змовився, щоб вигнати Ізяслава, може й назавжди з Києва, раз той не зумів, Ривко сидіти на столі Великого Ярослава, отця їхнього, не дав ладу землі, не прогнав з неї половців. Мстився на киянах аж так, що навіть ігумен Печерський мав утікати до Святослава в Чернігів. Тоді, як Ізяслав дбав лише про те, щоб повернутися на київський стіл і привів із собою полки польського князя Болеслава, Святослав самотою з малою дружиною розбив Колосновська 12 тисяч половців – і став славен у землі своїй. Всеволод, хоч за життя Ярослава вважався найрозумнішим із синів і був найулюбленішим чадом великого князя, тепер ніяк не міг знайти собі місця. Уже навіть син його, Мономах, ставав славніший за власного вітця. Життя Всеволодове порушилося по смерті першої дружини. Він метався туди-сюди, бігав із волості в волость. Ніде не міг нагріти місця. Кидався то до Ізяслава, то до Святослава. Але старший брат був, може, і добрий чоловік, та мав лихих синів, надто ж старшого Мстислава, який не любив нікого і нічого на світі, отож не любив і свого високоченого стрия. Святослав же, виказуючи, коли треба хоробрість, ніколи не забував про себе і зумів намовити Всеволода проти Ізяслава. Молодші брати пішли на Київ, Сіли спершу в Берестові, а коли Ізяслав виїхав із города, то Святослав перейшов до Києва, а Всеволоду віддав Чернігів. За час тих метань народила нова княгиня Всеволоду сина Ростислава і доньку, яку названо по-грецьки «Євпраксія», що значило «щаслива». Дружинник Всеволодів Жур, хоч і з деякою прогайкою, але зумів таки влучити хвилю і витягти з Надніпрянської пущі оту вогнистоку дівчину, яку запримітив, коли шукав жону для свого князя. Однаково ж дівчина не мала куди податися. Сиділа у глухій своїй лісничівці і ждала, чи проб'ється хто крізь пущу і умкне її в широкий світ. Жур пробився раз, побачив, уподобав, поцілував, зводив ждати, згодом пробився ще раз, Посадивив на коня, і ось уже вигиниста чорнява лісовичка стала журиною і вже спородила дружинникові сина, якого названа, аби не ламати занадто голову, журилом. І чи то запримітив занадто вродливу дружинницьку жону, небайдужий до краси високоумний князь Всеволод, і запрагнув мати їй завжди перед очима, чи то свіжоспечена княгиня Анна, Зладащилася за ці три роки аж так, що геть забула своє походження, свого веселого батька Ясеня, свої предківські звичаї, забула про вигодованого нею первенця свого сина Ростислава. Хоч як воно там було? А тільки сталося так, що Журину взято до князівського бабинця, годувальницею маленької юпраксії. І ось мала княжна, підростаючи, зватиме Журила «братиком», які старшого княжича Ростислава, а просту дружиницьку жону журину, мамою, то як свою справжню матір Анну княгинею, бо не та мати, що народила, а та, яка вигодувала. Чи беряйчики? Євпраксія озиралася довкола з подивом, обуренням і розпачем. Вона вслухалася в гамір і колотнечу валки, і ще й досі не йняла віри, що від'їжджає від Києва далі й далі. Виїжджає з рідної землі, Прямує в якусь незвідану далеч, Полишає все знайоме до схлипу в горлі, Полишає своє дитинство, саму себе. Що ж тоді везе, і хто біля неї, і що попереду? Генріх Штаденський, названий мужем здаляй непевно, Прислав, окрім сповідника, що мав бути також задпомача, Ще невеличку дружину шестирюцарю та сьомого воєводи. Високого, вельми спасивого, хоч і привабливого лицем Рудигера. Саксонці відзначалися червономордістю, залиті пилом по самі очиська, вони так і липли до повозів з бочками, пили й плямкали од самого Києва, плямкали навіть у вісні, кректали від вдоволення, не могли нахвалитися київським пшеничним пилом та ще й непростим, а князівським. Бо коли везеш княжну, то і пиво має бути відповідне. Рудигер, зовсім юний і, може, навіть сором'язливий, десь у душі, зовні намагався не відставати від своїх книгтів. Так само обпивався пивом до різачки в міхурі, розплямкано вигукував щось, пендючився без міри. Київські дружинники, числом вісім, дані є в для супроводу в Далеку Саксонію, Знай посміювалися з обпитих саксонців та виспівували лукаво. «Котилося яблучко догорода, а хто ж його взяв, воєвода?» Натякали тут на того графа, що винюхово ж так далеко гарне дитя Всеволодове. Дитя зрівнювалося з яблуком, а графа, не маючи в пісні такого кострубатого слова, звано за звичкою воєводою, і справжній воєвода – Кирпа, наставлений над дружинниками, не брав цього на свій карб і в гадці не мав ображатися, бо належав до людей вдачі незлобилої, сказати б навіть веселої, коли можна стосувати таке визначення до його суворого.